Wie uns ansehen. Mit Haufen und allem drum und dran. Hörst du sie auch? Wieder eine Wahrnehmungstrübung. Geht weg! Alle weg! Alle! Zu viele! Ihr seid zu viele! Ah! Ja! Chefmediker Sto Fautzig hatte noch den Windzug ihrer Hand an seiner Wange gespürt. Geistesgegenwärtig war er dem plötzlichen Hieb ausgewichen und zurückgesprungen. Die Medo-Assistenten reagierten sofort und fixierten Filana Karonazer ah! auf der Metallicke. Keine Rücksicht, nee! Niemals! Aus sicherer Entfernung beobachtete der fast zwei Meter große Mediziner, wie sich der üppige Körper der Frau aufbäumte. Die Medus verabreichten ihr das Beruhigungsmittel. Gleich darauf erschlaffte sie wieder. Stovczek diktierte seinem Servogerät: Erneute Halluzinationen nach der Operation, sehr bedauerlich, jedoch nicht gänzlich überraschend. Bitte eine Verbindung zu Atlan aufnehmen. Im Tanyamondi 2 system hatte die Allianz der Moral unter Führung Cephydas und Atlans über die kybernetischen Mächte gesiegt. Nach der erfolgreichen Raumschlacht war der Entdecker Leif Eriksson von Hayok abkommandiert worden. Atlan hatte das terranische Flaggschiff zu seinem neuen Hauptquartier ernannt. Bedrückt und entlastet zugleich hatte er die Schwert, das Kommandoschiff des stellaren Majestät, nach über einem Jahr verlassen. Unweit der Zentrale des Entdeckers hatte der Akonide einen kleinen Besprechungsraum in Beschlag genommen. An einem schmalen Tisch überflog er die zahlreichen Statusberichte aus den Wissenschaftssektionen. Fieberhaft sucht er nach Hinweisen zur Bekämpfung der Kypt-Titanen, den Riesenraumschiffen der kybernetischen Mächte. Kein bekanntes Waffensystem der Motana oder Terraner konnte es bisher mit diesem geheimnisvollen Raumschifftyp aufnehmen. Tanyamondi II hatte nur erobert werden können, weil alle Titanen nach Terra abgezogen worden waren. Bei einer Rückkehr der feindlichen Flotte hatte die Allianz der Moral diesen Schiffen nichts entgegenzusetzen. Ein junger, drahtiger Mann stürmte zur Tür hinein, salutierte schwungvoll, und strahlte Adlan aus grün-blauen, hellwachen Augen an. Heimo Siderip. Adlan. Schön, dass du wieder da bist. Leider hat sich während deiner Abwesenheit nichts Maßgebliches ereignet. Wir wissen immer noch nicht, wie unsere Flotte gegen die unglaubliche Waffenstärke der Kyptitanen bestehen kann. Von einem Durchbruch sind wir praktisch gleich weit entfernt wie ganz zu Beginn der Nachforschungen. Ich habe alle Protokolle der letzten Woche nochmal durchgearbeitet. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass die zahlreichen Spezialisten, die ich auf dieses Problem angesetzt habe, rein gar nichts in Erfahrung gebracht haben. Ähm, eine Überraschung gibt es doch. Und die wäre? Einer, der im Spurhof 01 internierten ranghöchsten Kyptraken hat im Verhör seine Bereitschaft zur Kooperation signalisiert. De facto hat er angeboten, zu uns überzulaufen. Das ist doch eine kleine Sensation, oder nicht? Im Prinzip schon, ein absoluter Sonderfall. Alle anderen Kyptraken Strafen und seit dem Sieg über ihre Truppen mit Verachtung. Sie verhalten sich so renitent wie nur möglich und lassen sich jedes Wort einzeln aus der Schnauze ziehen. Aber der, der hat neulich geredet wie ein Wasserfall. Wie heißt er? Iant Letox. An einem Monitor rief Adlan einige Dateien auf. Sekundenschnell las er die Protokolle der Verhöre. Seine Augen zuckten leicht. Dann wandte er sich wieder Heimut zu. Ah, nach dem Profil, das ihr von ihm erstellt habt ist er nicht nur ein begnadeter Schwadronneur, sondern auch ein Gauner, durch und durch. Und wegen diverser Schandtaten bei seinen keineswegs zimperlichen Artgenossen herzlich verhasst. Mhm. Wir haben uns diskret umgehört. Nicht wenige planen, mit ihm abzurechnen, sobald sie die Gelegenheit dazu bekommen. Er hat also mehr zu gewinnen, als zu verlieren, wenn er die Seite wechselt. Mhm. Richtig. Und ich bin überzeugt, er würde skrupellos zum Verräter, wenn er denn etwas Relevantes für uns zu verraten hätte. Er sagt aber, dass er noch nie etwas mit Kyptitan zu tun hatte. Nicht mal theoretisch. Hm. Abgesehen davon waren seine Forderungen für den Seitenwechsel reichlich hochgegriffen. Nämlich? Als baldige, unwiderrufliche Entlassung aus der Haft, freies Geleit, sowie ein fernflugtaugliches Raumschiff zu seiner alleinigen Verfügung. Für wahr ein stolzer Preis, den ich eventuell aber zahlen würde, wenn er uns die nötigen Informationen liefert. Ja, bitte? Ich komme. Endlich. Also, Heimo, gehen wir. Wohin? In die Krankenstation. Ich möchte dir jemanden vorstellen. V. atmete tief durch. Sein Pulsschlag hatte sich gerade wieder normalisiert. Er drehte sich zu einem Monitor, der den Gangbereich vor der Behandlungskabine zeigte. Atlan und ein Begleiter. Bitte. Die Tür schob sich auf. Atlan betrat mit Heimo die Krankenstation. Positronische Messgeräte, Vakuumapparaturen und Sicherheitswerkbänke zogen sich durch den Saal. Mediker arbeiteten an trichterförmigen Abzughauben, an Waschbecken oder hantierten an Rundkolben. Mannshohe Heiltanks, in denen Körper schwammen, säumten den Raum. Auf mehreren ovalen Liegen lagen kranke, verletzte und frisch operierte unter rötlichem Licht. Adlan und der Chefmediker begrüßten sich formlos. Ich hoffe, wir stören nicht. Wie geht es deiner Klientin? »Bis vor wenigen Minuten hätte ich gemeint, in Anbetracht der Umstände, erstaunlich gut.« Stufaut war kahlköpfig, hager und hatte einen schmalen, eiförmigen Kopf. Mit dünnen Fingern zeigte er auf die vor ihnen liegende Frau. »Ihre Operationsnarben sind verheilt. Auch psychisch wirkte sie zuletzt relativ stabil. Ich wollte sie eben untersuchen. Da ist sie unvermittelt aufgewacht, hat die Kontrolle verloren und mich attackiert.« Sodass ich sie erneut betäuben lassen musste. Philanas rechte Kopfhälfte war teilweise von einer faustdicken, chromglänzenden Geschwulst bedeckt, die sich vom Hinterkopf über die rechte Schläfe bis zum Kieferansatz zog. An der Stelle des linken Auges befand sich ein zinngrauer Zylinder, der an ein klobiges Monokel erinnerte. Aber es ist mir gelungen, ihr am offenen Hirn die neuen Implantate einzusetzen. Jetzt verfügt sie nicht nur über so etwas Ähnliches wie den Trakenmodus, sondern kann sich mittels ihrer drahtlosen Schnittstelle willkürlich eine Verbindung zu geeigneten Rechnern in nächster Umgebung aufbauen. Ah, jetzt verstehe ich, dass du diese Operation nicht an die große Glocke gehängt hast. Man hat ja einen Trakensinn eingepflanzt. Sie kann so als eine Art Dolmetscherin für die kyp arbeiten. Sie hat es selbst vorgeschlagen. kyp besitzen ein Organ, das elektrische Ströme und elektromagnetische Felder registriert. Diese Nervensignale werden im Gehirn zu einem neuen Bild zusammengesetzt. Die tragen Denken und kommunizieren auf diesem Wege auch. Allerdings leidet sie noch unter den stark belastenden Nebenwirkungen. Wann, denkst du, wird sie frühestens wieder einsatzfähig sein? Das kommt ganz darauf an, was du unter einsatzfähig verstehst. Körperlich ist sie voll rehabilitiert. Ihr Geisteszustand hingegen unterliegt nach wie vor starken Schwankungen. Ich verstehe, dass du dich nicht festlegen willst, Heiler. Aber wir brauchen diese Frau. Ohne ihre besonderen Errungenschaften sinken unsere ohne dies geringen Erfolgschancen ins Bodenlose. Also? Mindestens zwei Tage. Ich danke dir. Die Zeit drängt, doch so lange werden wir warten. Zumal noch andere Vorkehrungen zu treffen sind. Wir wollen nun Stufautzechs Zeit nicht länger in Anspruch Sie befanden sich auf dem Rückweg in die zentrale Kugelsektion und gingen weiter, bis sie den Besprechungsraum Atlans wieder erreicht hatten. An seinem Multifunktionsarmband leuchteten Ziffern auf. Ja, bitte. Hallo Atlan, ihr Jalon. ich fürchte, wir jagen einem Phantom nach. Tausende Verhöre sowohl von Traken als auch kyp haben nichts ergeben. Keiner weiß, mit welchen Defensivmitteln Kyp-Titanen aufgehalten werden können. Auch sind unsere Positroniker in den bisher entschlüsselten Datenspeichern ebenso wenig fündig geworden. Fehlanzeige auf der gesamten Linie, auch unter Nutzung aller denkbaren technischen Mittel. Ergebnis gleich neu. War das alles? Ja. Danke. Also, Heimo, welche Konsequenzen ziehst du daraus? Hm. Entweder wir finden uns damit ab, dass es gar keine Möglichkeit gibt, die Titanen zu bekämpfen. Oder wir hören auf, unsere Hoffnungen auf die sinnlosen Interviews zu setzen und suchen tatsächlich dort, wo sich die ältesten Relikte der Küppe finden. Auf Tanneis, in der Tagenstadt Stadt Atlan Adlan, Hukain ist die Hölle. Sich da hinunter zu wagen, ist der reine Wahnsinn. Ein Himmelfahrtskommando mit kaum vertretbaren Risiken. Wärst du gern dabei? Ähm, na klar. Und außer Filana nehmen wir noch jemanden mit. Wen? Ayant Letox. Äh, der soll dabei sein? Willst du etwa auf seine Forderungen eingehen? Können wir es uns leisten, auch nur die geringste Chance auszusparen? Wenn du in die Hölle gehst, nimm einen Teufel mit. Ich denke, er verheimlicht uns etwas. Das möchte ich herausfinden. Es wird unsere Aufgabe sein, ihn im Auge zu behalten. Und, und wer passt auf uns auf? Ich und mein alter oxtornischer Freund Gorb Goya. Zwei Tage später zitterte die zweidimensionale Darstellung Ayant Letox auf einem kleinen Bildschirm. Rastlos stromerte der bullige Köp in seiner Zelle herum. Er hatte das Aussehen eines aufrechtgehenden Igels mit dem Kopf einer Hyäne. Ein blau gemustertes Fleckenband schlängelte sich um den Kopf. Beide Arme des ockerfarbenen Wesens waren durch silbern glänzende Prothesen ersetzt worden. Vor dem Monitor saß Filana Naze. Die rechte Hand der Cyborg-Frau wackelte rhythmisch. Adlan und Haimu standen hinter ihr und fixierten ebenfalls den Monitor. Und gelingt es dir, ein Bild von unserem stacheligen Freund zu machen? Gleich bin ich fertig. Glucks, Nur sie zu kommen. Und noch nie wieder den Fehler, die Glatten zu unterschätzen. Sag mir, was hinter dieser Grenze liegt. Jenseits des Ozeans der Sterne. Auf ihrem Gesicht hatten sich weiße und rote Flecken gebildet. Scharfer, saurer Schweißgeruch ging von ihr aus. Sie streckte die Zunge weit aus dem Mund und leckte hektisch über ihre Unterlippe hin und her. Dann hob sie die rechte Hand. Bildschirm aus. Und, was hältst du von Letox? Seine Besonderheit besteht darin, dass er sich wesentlich schneller mit neuen Gegebenheiten abfindet. Er ist ein Schlitzohr, Spieler, Bluffer. Immer wenn es eng wird und er fürchtet, ertappt zu werden, wechselt er in den Tragenmodus. Setzt sozusagen sein Pokerface auf. Und auf so eine wechselhafte Figur willst du setzen, Adlan? Auf Hukane hat er hundertfache Möglichkeiten, uns und seinen Bewachern ein Schnippchen zu schlagen. Deine Einwände sind mit Sicherheit berechtigt. Jedoch sind wir gezwungen, uns darüber hinwegzusetzen. Alles andere haben wir bereits erfolglos probiert. Wir können keine Rücksicht mehr nehmen. 54 Küb-Titanen halten das sol besetzt. Wenn wir Con Orbons Gigantraumschiffe nicht effektiv bekämpfen können, ist Terra rettungslos verloren. Woher sonst sollte jetzt noch Rettung kommen? Vilana, wie ist die Situation der Küb auf Tanneis? Sinnverlust, Realitätsflucht, aufgestaute Frustration, Fatalismus... Ein hochexplosives Gemisch. Die Kyptraken fühlen sich uns Humanoiden überlegen. Andererseits haben sie verloren. Das nagt an und in ihnen. Irgendwann wird sich dieser Konflikt entladen. Wir müssen damit rechnen, dass sie ihre Passivität dann ebenso plötzlich aufgeben, wie sich Lettox zur Kollaboration entschlossen hat. In Form von gewaltsamem Widerstand. Der geplante äh, Besuch in Hukain... Könnte also genau jener Funke sein, der das Pulverfass hochgehen lässt? Das steht zu befürchten. Auf ihrem eigenen Terrain wird denen selbst mit einer gewaltigen Armee kaum beizukommen sein. Hast du eine Ahnung, wie viele von denen da unten rumlaufen? Millionen. Millionen? Deshalb werden wir auch nicht mit einer Armee antanzen. Das wäre kontraproduktiv. Nicht einmal mit einer kleinen. Sondern? Wir brauchen einen Vorwand für den Besuch. Deshalb sollten wir ausnutzen, dass uns die küpp nicht für voll nehmen und uns dumm stellen. Ich schlage vor dass wir offiziell eine Initiative für Vertrauensbildung und freundschaftlichen Kulturaustausch ankündigen. Unsere Gruppe ist eine Delegation, die kybernetische Bildungsstätten, Kunstzentren, Museen, Archive und dergleichen abklappert. Und warum? Um eine Brücke zu schlagen. Zurück in die glorreiche Zeit, als Küpp und Mortana gemeinsam Seite an Seite im Sternenozean von Yamondi für Frieden und Freiheit kämpften. Und wir sollten uns so anstellen, dass die Kyptraken uns nicht als überhebliche Besatzer wahrnehmen, sondern so, dass sie sich eher über uns lustig machen können. Musik Wurde ernannt. zum interimistischen Botschafter der Küpp-Völker am Hof der stellaren Majestät Zephyda zu Tan Diamond. Ist sie so etwas wie eine Primdirektorin? Quasi ja, doch doch. Atlan stand in der Zelle Ayant Lettox, und grinste den Küptraken freundlich herausfordernd an. Der rümpfte nur die Nase und musterte misstrauisch sein Gegenüber. Kameras in den oberen Ecken des Raums verfolgten jeden seiner Schritte. Langsam näherte er sich Atlan und bleckte die Zähne. Faulende, gelblich-weiße Speisereste hingen in seinem Maul. Die breiten Nüstern bewegten sich leicht. Er stellte sich ganz nah vor Atlans Gesicht. Glatrötiger, du stinkst aggressiv nach süßlichen Pflanzen die man nicht einmal in einer Latrine dulden würde. Danke. Gilt auch für dich. Nur umgekehrt. Hm. Bedeutet dein Angebot, dass ich in ein Gefängnis auf dem zweiten Planeten verlegt werde? Nein, im Gegenteil. Dir winkt die Freiheit, wenn du uns zuvor unterstützt. Inwiefern? Wir wollen ab sofort aktiv die Verständigung und Aussöhnung zwischen euren und unseren Völkern suchen. Dazu braucht es auf beiden Seiten Vermittler. In einer isolierten Zelle kann ich gar nichts vermitteln. Deshalb kommst du raus. Wann? Das ist dir ja ziemlich schnell herausgerutscht. Äh. Ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Sobald du eingewilligt hast, konstruktiv mit mir zusammenzuarbeiten. Ich bekleide seit kurzem das Amt des Kulturattachés der Montana von Jamonti. Du? Ich dachte, du stammst nicht einmal aus dem Sternenozean, sondern von Terror. Eigentlich Arkon. Aber meine Herkunft tut nichts zur Sache. Wir sind Brudervölker. Also, was ist? Hast du gar keine Sehnsucht nach Tanneis? Tanneis. Hm, klingt verlockend, ich gestehe es. Doch so etwas will sehr, sehr gut überlegt sein. Gib mir Bedenkzeit. Exakt zehn Sekunden. Wenn du nicht willst, nehmen wir eben einen anderen Tragen mit. Hunderte deiner Kollegen haben mit den Verhören ihrer Bereitschaft zur Kooperation signalisiert. Hunderte? Das ist deine Chance. Ergreifst du sie nicht, bekommt sie sonst wer. Also, drei, zwei, eins. Gut, ich, ich mach's. Als Einskatalog hat man ja schließlich eine Verpflichtung gegenüber seinem Volk. Wie schön, die geradezu sprichwörtliche lettoxische Selbstlosigkeit auch einmal erleben zu dürfen. Es soll übrigens dein Schaden nicht sein. Ich erwäge ernsthaft, deine Forderung zu erfüllen. Hm. Freiheit und dein eigenes Raumschiff. Aber erst nachdem du dich bewährt hast. Was wollt ihr von mir? Wir wollen dein Volk besser kennenlernen, 1-Katalog. Führe uns durch die Welt der Trag. Zeige uns eure Bildungsstätten, Kunstzentren, Museen und Archive. Das Delegationsteam reiste auf einer ovalen, 12 Meter langen und 7 Meter breiten Antigraf-Plattform, die über Nacht extra angefertigt und ausgestattet worden war. Die Mitglieder des Risikokommandos trugen über ihren leichten Schutzanzügen bunte, wallende Gewänder. An Bug und Heck wehten Banner und Wimpel. Zahlreiche Standarten steckten in der Plattform. Die Gestalten standen scheinbar locker verstreut auf der Oberfläche oder hielten sich an der Reling fest. Langsam senkte sich das Gefährt der Oberfläche Tanneis entgegen. Ein Prallschirm hüllte die Plattform ein. Schmutzig graue Wolken und Schneeflocken tanzten jenseits des Schirms. Die Sicht ist schlecht. Ach, mir ist jetzt schon kalt. Gorm Goya, ein massiger Ochstorner mit glänzender hellbrauner Haut, blickte an einem Stehpult auf den Monitor. Er hatte einen kahlen Schädel und ein scharfkantiges Gesicht. Schwarze Augenbrauen wölbten sich über graugrüne, wachsame Augen. Zwei bewaffnete LFT-Soldaten mit schwarzen Sonnenbrillen standen neben ihm und sicherten die Plattform nach zwei Seiten holo display zeigt 22 Grad Celsius Innentemperatur an. Temperatur draußen, minus zwei Grad. Noch 5 Kilometer über Grund. Das Blickfeld weitete sich. Im stechenden Licht der blauen Riesensonne erstreckte sich eine unwirtliche Industrielandschaft. Von Horizont zu Horizont türmten sich kantige Bauwerke auf, ineinander verkeilt wie gigantische, gebaustene Eisschollen. Letox stand an der Reling und blickte... In die Ferne. Was davon ist Hurricane? Okay? Alles. Ich habe unzählige Aufnahmen studiert und daher zu wissen geglaubt, was mich erwartet. Doch die brutale Ödnis dieser Megastadt übertrifft meine schlimmsten Befürchtungen. Manche der Gebirge aus braun-grauem Plastbeton und bläulich schimmerndem Verbundstahl ragten zwei Kilometer in die Höhe. Einige Schluchten reichten ebenso weit in die Tiefe. Kein Fleckchen Grünes zu erkennen keine Spur von Vegetation. Nur Stein, Stahl, Schnee und Eis. Hurricane okay, ist die Hölle. Und die Hölle ist zugefroren. Sie tauchten in eine 40 Meter breite Schneise zwischen den höchsten Türmen herab. Die Gebäude schimmerten bläulich, scharfe Eiskrusten zogen sich über die Fassaden. An den Kanten wirbelten kleine Schneestürme, die den gefrorenen Schnee umhertrieben. Kongoya bat Letox und Haimo mit einer Handbewegung vom Rand der Plattform zurück in die Mitte. Dann trat er zu Filana, die einige Schritte weiter bugwärts auf einem Ausrüstungstornister saß. Der Kopf der Positronikerin war unter einer Kapuze verborgen. Gorm hockte sich neben sie. Alles klar? Ja. Die Informationsbeleuchtung ist angeschaltet. An der Unterseite der Plattform werden ab jetzt Botschaften und Bitten um freundliche Unterstützung die Kulturdelegation projiziert. Auf Yamish, dem Idiom des Sternozeans. Ein Luftkissenfahrzeug ist voller Ahle. Die Bewohner reagieren schon. Spärlich, aber doch. Einige leiten unsere Appelle weiter und machen sich, wie erwartet, darüber lustig. Der hünenhafte Leibwächter der Delegation späht über die Schulter zurück. Der Eins-Katalog war in ein Gespräch mit Heimo und Atlan vertieft. Und wie verhält sich Latox dir gegenüber? Bedeckt. Gewisse Streustrahlungen meiner Implantate müssten ihm trotz der Kapuze an mir auffallen. Aber er lässt sich nichts anmerken. Wow! Wow! Der Kondensatordom! Sie richteten sich beide wieder auf. Gorn blickte in die Richtung ihres ausgestreckten Arms. Zwei schmale, auf große Entfernung kratziel wirkende Platten ...reckten sich bis in die Wolken empor. Das bedeutendste Heiligtum der Kyberneten auf Tannais. Wir glauben, dass jeglicher Gedanke, der entsteht... ...das psionische Feld zwischen den angereicherten Kondensatorplatten verändert... ...und dann direkt an den Maschinengott Gon Orbon übermittelt wird. Filane zog den Oxtauner an die Seite der Plattform. Sie schlug die Hände vor das Gesicht, atmete tief durch und legte den Kopf schräg. Ihr rechtes Bein zuckte. Mit dem Trakensinn spürt man den Dom bis hierher extrem stark. Wie ein Leuchtfeuer, das zugleich eine Klangwolke ist und eine angenehm furchtkühle Geruchsexplosion. In sich selbst verwobene, wundervoll austarierte Wirbelströme, filigranen Pastellen. Ach, unsere Sprache kennt keine Vokabeln, die das beschreiben. muss wahnsinnig acht geben. Nur ja nicht zu lange in diesem Modus zu verharren. Sonst laufe ich Gefahr, komplett hinein zu. Kippen! Kippen! Kippen! Bist du in Ordnung? Halbwegs. wenn mich das bloß nicht so anstrengen würde. Die Implantate laufen noch nicht völlig korrekt. Schone deine Kräfte. Du bist unser wichtigster Trumpf bei diesem Einsatz. Wir kriegen einen Großteil dessen, was sich auf diesem Planeten abspielt, nicht mit. Ohne dich. Wissen wir nicht, was los ist? Haushalte mit deinen Kräften. Zu Befehl, Sir. Keine Sorge. Ich bin C. Es schneite wieder stärker. Gorn starrte in das blau-weiße Gestöber hinaus, bis er geblendet blinzeln musste. Er spürte, dass seine Nackenmuskeln verspannt waren. Plötzlich blitzte es. Der Schutzschirm flammte auf. Wir werden geschossen. Erneuter Strahlerschuss. Gelassen bleiben. Das ist die erste Bewährungsprobe für unsere Mission. Schirmlast 20, steigt. Schütze auf 43 plus 30, auf 80 minus 10, auf 150 plus 44. Schirmlast 25, steigt. Grell explodierten die Strahlerschüsse im Schutzschirm. Die Delegation blieb ruhig. Kaum jemand bewegte sich. Es kam keine Hektik auf. Sie blieben bis auf Heimo in einer Art hochkonzentrierter Ruhe auf 200, verändert seine Position auf 210. Schirmlast bei 30. 32 stabil. Emission schwerere Waffen im Gefahrenbereich? Keine. Ausschließlich Handwaffen. Die tun uns nichts. Diese Wirrköpfe wollten vermutlich ihren Protest gegen eure Anwesenheit in Hukane zum Ausdruck bringen. Wir haben die Heckenschützen im Fadenkreuz. Sollen wir? Auf der taktischen Karte in Heimus Display Blinkten rings um das Oval, das die Plattform markierte, sechs rote Punkte. Er sah zu Atlan, vor dem sich zahlreiche gestaffelte Holo-Ebenen aufgebaut hatten. Auf keinen Fall. Wir können nicht beim ersten folgenlosen Anschlag Blutige Vergeltung üben. Gott? Hm? Der Kerl auf 150 mit dem Impulsgewehr. Kannst du den paralysieren? Müsste klappen. Ich bitte darum. Erfasst. Punkt im Display, dessen Position rechts hinter ihnen angezeigt wurde, verfärbte sich Orange. In den Holokameras sahen sie, wie die anderen Schützen sich hinter windschiefen Fenstern und stählernen Türen hastig wieder in die Tiefe ihrer Gebäude zurückzogen. 150er getroffen und den Tiefschlaf versenkt. Seht ihr, geht doch. Auf diese Weise verschaffen wir uns Respekt und demonstrieren dennoch Zurückhaltung in der Wahl der Mittel. Ja, man sollte diese Störer trotzdem aufspüren und zur Verantwortung ziehen. Wie zum Beispiel, indem man ihnen die Arme einzeln ausreißt und öffentlich zur Schau stellt. Wir sind Terraner. Ein paar Querköpfe haben uns mit Eiern und Tomaten beworfen und wir haben einem von ihnen auf die Finger geklopft. Davon sollten wir uns nicht irritieren lassen. Ich schlage vor, wir machen weiter wie geplant. Gut. An unserer ersten Station wird eine der ältesten kulturellen Traditionen von Lettox volk gepflegt. Dann sollten wir in äh, diese Richtung fliegen. Die ellipsoide Flugscheibe blieb auf der Route, die Letox empfohlen hatte. Sie folgten einem Graben bis zu enormen Ringtürmen und schwenkten dann Richtung Westen. Sie flogen auf ein Kolosseum zu, das inmitten eines ausgedehnten Industriegeländes eine Delle bildete. Ein Stadion? Es lag komplett unter freiem Himmel und besaß die Form eines Dreiecks mit abgerundeten Ecken. Riesige Ventilatoren hielten das Innere des Stadions schneefrei. Die Zuschauerränge waren voll besetzt und boten 200.000 Küpp Platz. Bei Ansicht der blinkenden Plattform erhoben sich die Traken wütend, reckten die metallenen Fäuste in die Höhe und streckten verächtlich die Zungen heraus. Das Detrak-Kolosseum. Hier schauen sich die Traken an? Ja, vor allem Kampf- und Jagdspiele. Und die Kälte? Die breite Masse auf den Rängen hält sich mit drauf rein und vergoren im Warm. Die beste Stellfläche für uns befindet sich auf dem höchsten Deck. Genau über der Heimmannschaft. Man hält sie extra für Eins-Kataloge wie mich frei. Da entlang. Der Ehrenplatz war unbesetzt. Das Fluggerät landete auf der Fläche und verharrte dort. Massen veränderter, zerstückelter oder verletzter Huftiere lagen im Stadion herum. Hunderte igelartiger Köpkaner zogen sie über den blutgetränkten Boden aus dem Stadion. Die überlebenden Tiere hatten schreckliche Schnittverletzungen. Einigen hingen die in der Kälte dampfenden Gedärme heraus. Das ist abscheulich. Was ist hier geschehen? Das sind die Reste einer Cresotenhatz. Leider sind wir zu spät gekommen, um uns das genauer anzusehen. Ja, leider. Normalerweise bricht die Menge in Jubel aus, wenn jemand auf dem reservierten Areal landet. Heute nicht. Wir müssen dem vollkuldigen, Kollege Attaché. Das wird von uns erwartet. Mir bleibt ja keine Wahl. Du nicht. Gib mir den Kleinen, Mach schon. Ich? Er nahm Heimo bei der Hand und zog ihn mit sich zur Vorderkante der Plattform. Zwischen den närrisch bunten Fahnenmasten blieben sie stehen. Von allen Seiten kamen Triebbehälter geflogen. Sie prallten vom Schutzschirm ab und trudelten zurück in die Tiefe. Letox winkelte den linken Unterarm ab und legte die Hand der silbernen Prothese mit gespreizten Fingern auf seine Brust. Mach mir alles seitenverkehrt nach. Ja, ja. Der junge Terraner tat ihm den Gefallen. Er schwitzte stark, wirkte unbeholfen und eingeschüchtert. Sodann streckten sie symmetrisch, nahezu synchron, die freien Arme waagerecht aus. Das besagt, dass wir Gleichgestellte sind, keiner dem anderen unterworfen. Adlan beobachtete die Gebärdendarstellung des Kyptraken und stellte sich dann unauffällig nach hinten zu Filana. Sie hatte ihre Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Ihr Kopf wackelte leicht. Bist du im Trakenmodus? Ja. Was geschieht hier? seit Heimus linken Arm auskugeln. An der Rampe regte Ayant Lettox seinen glänzenden rechten Prothesenarm in die Höhe. Mit der Handinnenfläche wies er auf die Menge. Das Zeichen, das er setzte, riss das Publikum von den Bänken. Die Massen tobten vor Begeisterung. Was bedeutet das? Er hat uns ausgedrext. Die letzte Pose, die er eingenommen hat, ist die des Jägers, der seine Beute vorzeigt. Wobei Heimu die Rolle des erlegten Wildes zugekommen ist. Er hat ihn die ganze Zeit wie ein totes Tier behandelt. So wie die zum Spaß erlegten Tiere aus dem Stadion. Als Trophäe. Und wir gehören alle dazu. Wir müssen uns also tatsächlich vor ihm in Acht nehmen. Aus dem Mittelpunkt der blutigen Eisfläche schob sich eine etwa drei Meter breite Rampe. Sie wuchs rasch immer höher, geradewegs auf den Ehrenplatz zu. Adlan trat zurück zu Lettox. Der zeigte nach unten. Ihr solltet euren Schutzschirm abschalten. Oder wenigstens eine Strukturlücke schaffen. Wir müssen als Gäste die Dankesgabe der erfolgreichen Mannschaft entgegennehmen. Hm. Ja, was hältst du davon? Ich messe im kritischen Perimeter keine schwereren Geschütze an. Etliche der Zuschauer haben in ihren Armprothesen Desintegratoren eingebaut, aber dabei handelt es sich um Werkzeuge mit geringer Reichweite. Eine Strukturlücke könnten wir also riskieren? Schon, aber begeistert bin ich natürlich nicht. Deine Entscheidung. Glatthäutiger, Das Volk würde es als Affront betrachten, wenn du und ich als die beiden Ranghöchsten hier die Spielführerinnen der Sieger nicht empfangen. Inzwischen waren zwei der beigefarbenen Traken über die Rampe emporgestapft. Sie trugen aufgespießt auf ihren metallenen Unterarmen je einen abgetrennten Huftierkopf, von dem Schleim tropfte. Die Rampe hatte knapp vor dem Schutzschirm angehalten. Lass sie rein. Das hyperenergetische Feld teilte sich wie ein rechteckiger Vorhang. Ein eiskalter Wind füllte den Raum auf der Plattform aus. Schnee wehte hinein. Eine der Frauen schritt feierlich zu Lettox, verbeugte sich tief und reichte ihm den triefenden Kopf des Krisotentiers. Er ergriff die Hörner und stemmte mit einem Ruck den Schädel in die Höhe. Das Blut aus dem abgetrennten Halsadern kleckerte auf Lettocks Gesicht. Mit seiner langen Zunge leckte er das Blut ab. Die zweite Trakenfrau ging würdevoll auf Heimo zu. Oh ja, für mich. Plötzlich verdrehten sich die Augen der Traken. Sie ließ das blutende Prunkstück fallen und warf sich auf Heimo. Heimo, Achtung! Aimo! Aus den Armprothesen fuhren zwei Kufen, die rasend schnell rotierten, ähnlich denen einer Trennschleifmaschine. Einer der bewaffneten LFT-Soldaten stieß Heimut zur Seite und warf sich zwischen ihn und die Attentäterin. Ah! Die Kufen fraßen sich sekundenschnell durch seine Schutzweste. Der Soldat klappte zusammen. Die Traken schüttelte seinen leblosen Körper ab. Mit einem mächtigen Satz war sie wieder bei Heimo. Komm! Paralysenstrahl! Ich schieße schon! Sie zeigen keine Wirkung! Ian schleuderte den krisoten Kopf auf die Traken. Für einen Moment wandte sie sich von Heimo ab. Mit einer knappen Armbewegung hatte sie den Kopf noch im Fluge in zwei geschnitten. Sie drehte sich wieder Heimut zu und wurde je abgestoppt. Der bullige Gongoya hatte sie zu fassen bekommen. Er wankte nicht einen Millimeter, als er auch den zweiten Waffenarm in vollem Schwung abfing. Mit bloßen Händen hielt er ihre glitschigen Prothesen fest. Die Kufen rotierten knapp vor seinem Gesicht. Was tut er da? Das ist der Lebensmittel. Nein, er ist doch vorne. Ohne sichtliche Anstrengung führte Gaum ihre Vorderarme zusammen und verkeilte die beiden Trennscheiben ineinander. Funken stoben, sprudelten wie bei einem Feuerwerk hervor. Dann verschweißte er die beiden Prothesen zu einem glühenden Klopfen. Aus den Schultermanschetten der Thraken stieg blassblauer Rauch auf. Gaum ließ los. Langsam kippte die Spielführerin um. Sie ist tot. Atlan blickt auf die Traken und dann langsam um sich herum. Fassungslos starten die Zuschauermassen des Kolosseums die Delegation an. Alles bereit machen für einen sofortigen Notstart. Mit einer bedächtigen Bewegung bückte sich Letox und hob den zweiten Kresotenkopf vom Boden auf. Dann stemmte er ruckartig den blutigen Kopf der Rampe in die Höhe und stellte sich erneut in Positur. Oh. Gratuliere, Letox. Du hast das einzig Richtige getan. Ich bin dir sehr dankbar, dass du uns dieses beeindruckende archaische Schauspiel geboten hast. Bitte. Die Plattform flog eine etwa 30 Meter Breite und halb so hohe Unterführung ein. Der offene Himmel über ihnen wurde von einer grobporigen Gussbetondecke ersetzt. Leuchtröhren verströmten ein ähnlich grelles Licht wie das der blauen Sonne Tanjamondi. Ein starker Durchzug wehte Schnee hinein. Atlan stand mit Gormgoia an der Reling. Well ist über den Berg. Er hat Glück gehabt, wenn man bei einer schweren Unterleibsverletzung davon sprechen kann. Wurde auf der Plattform von Filana erst versorgt, habe ihn dann mit einem Ersatzminikleiter zurück zu Leif Ericsson geschickt. Gut. Meinst du, Lentox hat wirklich zugunsten von Haimo eingegriffen? Ja. Ihr er schwört übrigens Stein und Bein, dass er mit dem Attentat nichts zu tun hat und dies auch in keiner Weise vor ihr gesehen hat. Eine Einzelaktion? Zweifellos stand die Trakin unter dem Einfluss einer kybernetischen Droge. Ihr Geist und ihr biologisches Nervensystem waren betäubt. Allein die künstlichen Arme und Reizleitungen hielten sie aufrecht und zwangen sie, den Angriff fortzusetzen. Allerdings hat die Zombieattentäterin eine kleine Plakette getragen, ein einzelnes Wort in sehr alten Schriftzeichen. Hier ist sie. Traktat. Könnte ein Indiz dafür sein, dass sich eine Widerstandsbewegung zu formieren beginnt, die sich von der Ermordung eines Delegationsmitgliedes einen Motivationsschub und verstärkten Zulauf erhofft hätte. Irgendwas läuft im Untergrund. Dann sind wir ja genau richtig hier. Wir wagen uns immer tiefer in die Eingeweide des Molochs Hukane hinein. Irgendwelche Vorkehrungen, um ähnliche Anschläge frühzeitig zu unterbinden? Ab sofort wird nicht mehr paralysiert, sondern scharf geschossen. Störriger Verkehr. Auf der von grau-violettem Matsch bedeckten Grundfläche bewegten sich Fußgänger und Bodenfahrzeuge. In zwei flexiblen Ebenen darüber kleine, simpel konstruierte Gleiter und Schweber. Einige der Insassen winkten der Delegation hämisch zu, machten obszöne Gesten. Einige fuhren sich mit den Zeigefingern ihrer Prothese quer über den Hals. Adlan nickte freundlich zurück. Das ignoriert uns wenigstens. Theoretisch befindet sich unser Ziel 100 Meter über der Planetenoberfläche. Die kybernetische Universität ist Teil einer der größten Anlagen unserer Megalopolis. Ich habe unser Kommen per Normalfunk dem Rektorat angekündigt. Letok schlenderte gemächlich an die Reling und winkte den anderen Kyptraken. Adnan gesellte sich wieder zu Filana und tockte sich neben sie. Es gibt keine Verkehrszeichen. Ohne den 1-Katalog kommen wir hier nicht mehr raus. Stichtepisitze zersetzt den Fels. Oh. Die Köppe bedienen sich des Sinns, um sich zu orientieren. Aber keine Sorge, ich finde den Weg auch ohne Letox zurück. Das ist sehr beruhigend. Sonstige Auffälligkeiten? Die Positronikerin hob den Kopf, sodass Adlan unter der Kapuze ihr von den Implantaten entstelltes Gesicht sehen konnte. Sie leckte sich mit weit herausgestreckter Zunge über die Unterlippe. Auf Kinn und Wangen zeichneten sich Puste ab. Ich schaue immer noch stichprobenartig. Muss Energie und Nerven sparen. Natürlich. Aufrufe zum gewaltsamen Widerstand? Nein, das hätte ich sofort gesehen. Auch dieses Traktat-Emblem ist nicht wieder aufgetaucht. Im Gegenteil. Es gibt vereinzelte Ermahnungen von höheren Stellen, Ruhe zu bewahren... Nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen. Na bitte. Hey, 1 Katalog, sind wir denn bald da? Nach fünf Kilometern weitete sich der Tunnel zu einer Kreuzung, von der Stollen in alle Richtungen wegführten. An den Wänden prangten Graffiti. Kabel- und Rohrbrücken zogen sich endlos an der Decke entlang. Hier rein. Sie verließen den Tunnel, schwebten in den Campus der Kybernetischen Universität ein. Er befand sich auf halber Höhe über der Megalopolis Tanais. Der Schneefall hatte an Intensität zugenommen. Die bläulichen Flocken umströmten die Plattform. Sämtliche Haltemöglichkeiten rings um blattlose Daunenstrauchbeete waren verwaist. Die leere sechseckige Fläche hätte 50 Vehikeln wie dem ihren Platz geboten. Behutsam landete die ovale Plattform auf dem Parkplatz. So unbelebt habe ich das Gelände noch nie gesehen. Offenbar hat man es wunschgemäß räumen lassen. Und jetzt? Ins Archiv kommt ihr mit dem Antigraf-Oval nicht. Die Gänge sind zu schmal und zu verwinkelt. Wollt ihr euch die Datenspeicher etwa hierher schleppen lassen? Schutzschirme desaktivieren! Heimo, du bleibst auf dem Oval zurück. Ich habe auf Autopilot geschaltet. Die Plattform verfügt über ausreichend Mittel, dich gegen Unbefugte zu schützen und nötigenfalls zu verteidigen. Einverstanden, Adler. Sie verließen die Plattform und schwärmten über den Campus aus. Eine kleine Gruppe von küpp wartete auf den Prunkstufen zum Rektoratssektor. Die rohe, blaugraue Treppe war mit Aussprüchen und Leersätzen üppig verziert. Eine schwabbelige Trakenfrau im Rang eines Fünfkatalogs kam er auf Lettox zu. Mustrom Ritköl, meine alte Lehrerin aus dem kybernetischen Erziehungsanstalten. Eins-Katalog zweiter Klasse, High and Letox. Wie schön, oh hoher dich in diesen bescheidenen Hallen zu begrüßen. Mustrom Ritköl, Beglückung meiner Augenbänder, auch ich freue mich, dich hier zu sehen. <lacht> Die beiden Kyptaken beschnüffelten sich lange und ausgiebig. Dann leckten sie sich sorgfältig übers Gesicht und die Augenbänder. Hab Dank für eure Ankündigung. Womit kann ich euch dienen? Dürfen wir euch zu einem Imbiss einladen? Oder wollt ihr das Brunfthaus aufsuchen? Dort halten sich die Weiber auf, wenn sie in den Wochen sind. Noch eine kulturelle Tradition, Tanneis. Das Brunfthaus der Universität zählt zu den beliebtesten von Hukain. Wem danach ist, dem bietet sich hier eine große Auswahl. Hm, wollt ihr es besichtigen? Hm, du, Glatthäutiger? Danke, vielleicht später. Wir würden uns aber gern euer Archiv zeigen lassen. Wir suchen vor allem Aufzeichnungen aus der Zeit vor der Isolation des Sternenozeans in Hypergogons. Als die küpfvölker und die Mortana noch gemeinsam den Schutzherren von Yamondi dienten und Seite an Seite für Frieden, Freiheit und Prosperität in dieser Galaxie stritten. Ein Zustand, der hoffentlich bald wieder eintreten wird. Keine Ahnung, was und wie viel davon vorliegt. Neun Plan? Was Dokumente über die gemeinsame Vergangenheit angeht, warum sucht ihr die nicht bei euren Botanerbrüdern? Still, neun Plan. Also? Das... Äh, Was er sucht, wurde lange nicht mehr nachgefragt. Manche historische Dokumente befanden sich meines Wissens in zentronischen Rechnersystemen, die nicht mehr zugänglich sind. Viele alte Hybridnetzwerke sind noch nicht wieder aufgefunden worden. Aufgefunden? Das muss ein Übersetzungsfehler sein. Ich meinte, aufgerüstet worden. Unsere Netzwerke sind noch nicht aufgerüstet worden. Bitte hier entlang. Vom Campus gelangten sie in eine ebenso ausgestorbene Aula, dann über Notstiegen in die tiefer gelegenen Stockwerke. Die Ebene, in der der älteste Teil des Archivs untergebracht war, entpuppte sich als ein Gewirr von Gängen und ineinander verschachtelten Depots. Adlan tat so, als würde er Filana über unregelmäßig in den Beton gehauene Treppenstufen helfen. Er zog sie an sich. Achtung, hier eine besonders hohe Stufe. Schön aufpassen. Alte Aufzeichnungen in Hybridnetzwerken und bislang nicht wieder entdeckt? Ich habe verstanden. Endlich erreichten sie einen kleinen, sechseckigen Saal. An den Wänden reihten sich altertümliche Terminals aneinander. Sie waren nur durch Türen unterbrochen, die kaum breit genug waren, um einen Kipptraken durchzulassen. Das ist äh, die Verwaltungszentrale des ältesten Teils der. Universität. Früher konnte von hier aus auf alle antiken Datenbänke zugegriffen werden. Seit dem Ausfall der synchronischen Systeme ist dies nur sehr eingeschränkt möglich. Wir sind einfach noch nicht dazu gekommen, eine Inventur zu machen. Andere Interessen gingen vor, wie euch der 1 Plan gerne bestätigen wird. Andere Interessen? Vielleicht ein Krieg? Möglich. Ich habe die Bereiche, in denen ihr nachforschen könnt. Definiert und abgeregelt. Bitte. Sie wischte schwerfällig zentimeterdicken Staub von einer Wand und betätigte kurz die darunter liegende Sensorfläche. Die Terminals schalteten sich nacheinander an. Einige blieben dunkel. Vielen Dank. Das ist ein wichtiger Tag für den Kulturaustausch unserer beiden Völker. Kann ich euch jetzt allein lassen? Meine Mitarbeiterin Filana wird sich um die Rechner kümmern. Gib uns nur ein paar Minuten. Mehr Zeit hatten wir ohnehin nicht gedacht. Die Universitätsangehörigen verließen eilig die enge Verwaltungszentrale. Filane machte sich sofort an die Arbeit. Sie schlug die Kapuze zurück und schwang sich in einen der Sessel. An ihrem Kopf vibrierte die faustdicke, chromglänzende Geschwulst. Ich bin Filana Karunatze und war auf Hajok Expertin für Biopositroniken. Und wer bist du? Aus dem zylinderförmigen, grauen Monokel der aus der linken Augenhöhle wucherte, sprangen mehrere kleine Entladungen in den Hauptterminal. Alles in Ordnung? Ich nehme alles an den taktwirkenden Datenspeichern über die Kyp Titanen in meine Implantate auf. Alles, was ich jetzt in der Eile finden kann. Vielleicht haben wir Glück und es ist etwas dabei. Beeil dich! Sie werden bestimmt gleich merken, was genau wir uns ansehen. Was sucht ihr? Informationen über die Kyptitan? Ah, jetzt verstehe ich. Von wegen Kulturdelegation. Nein, mich, den Meister der Täuschung, legt ihr nicht rein. Zu spät. Ein schwerer Faustschlag des Oxtoners hatte ihn zwischen die Augen getroffen. Letox kippte um wie ein gefällter Baum. Ella Filana. Ich bemühe mich. Oh nein, ein stiller Alarm im Rechner. Kleine Blitze sprangen aus dem Hauptterminal zurück in ihr Auge. Hastig schlug sie ihren Umhang zur Seite. Sekunden schnell, ohne aufzusehen, betätigte Filana an ihrem Gürtel einen Knopf. Was soll das? Oh nein! Oh nein! Auf der Plattform sah Haimo wie aus der Tiefe des Universitätsgebäudes. Dunkelschwarze Rauchwolken aus Belüftungs- und Kanalschächten quollen. Am Holodisplay des Kontrollpultes leuchteten verschiedene grellrote Alarmsignale auf. Schutzschirme des antigrav sind wieder aktiviert. Danke. Raimus Siderib an Kommandozentrale Live Ericsson. Ihr der Offizier Kommandozentrale. Hast du eben den ultrakurzen Funkimpuls gesendet? Nein, aber es hat eine schwere Explosion in der Universität gegeben. Ich habe keinen Kontakt mehr zur Delegation. Funkimpuls hat keine Entwarnung gegeben. Binnen 30 Sekunden greifen wir ein. Wir schicken drei Kreuzer und mehrere Schiffbeiboote runter. Deren Intervention hinterlässt allerdings mit Sicherheit verbrannte Erde. Danach können wir den Kulturaustausch wohl vergessen. Mit Sicherheit. Am blaugrauen Himmel materialisierten die terranischen Raumschiffe. Beiboote jagten in die Tiefe und sicherten den Luftraum über dem Universitätsgebäude ab. Ein breiter Traktorstrahl hob die Plattform an und verfrachtete sie rasch in einen der Kreuzer. Wenige Stunden später standen der junge Terraner und Gaum In der Medosektion der Live Ericsson. StohVzech legte Haimo väterlich die Hand auf die Schulter. Auf einer Liege vor ihnen lag die mit zahlreichen biomolplast Plast-Bandagen umwickelte Felana. Sie ist noch ohne Bewusstsein. Aber mach dir keine Gedanken, Heimo. Sie wird durchkommen, irgendwie. Adlan hat eben wieder die Augen aufgeschlagen. Hier drüben liegt er. Haimo, Gorn, schön euch zu sehen. <lacht> Boom hat es gemacht. Was kam danach? Ich habe mich freigebuddelt, danach die anderen. Dann kamen schon unsere Leute. Was steht auf der Haben-Seite? Nichts. Nicht viel. Ein Toter, fünf schwer verletzte LFT-Soldaten, ein Vermisster. Lass mich raten. Letox? Du sagst es. Das ganze Unternehmen war ein einziger Misserfolg. Ein Desaster von vorne bis hinten. Wir wissen nicht, ob Filana etwas über eine wirksame Bekämpfung der Kyptitanen hat herausfinden können. Sie ist nicht bei Bewusstsein und hat ein gebrochenes Bein. An die Implantate kommen wir nicht ran. Niemand wird der Delegation einen Vorwurf machen. Wir alle waren uns von Anfang an des Risikos bewusst. Oder hätte man den Anschlag unter den gegebenen Bedingungen verhindern können? Ich denke, nein. Es hat keinerlei Anzeichen für eine Attacke gegeben. Weder die Zentrale in der Live Ericsson noch die Plattform hatten den leisesten Hinweis in der Ortung, bevor die Bombe hochging. Über Atlans Liege blitzte ein Holo auf, das einen Küpp-Traken vor einer kahlen Wand zeigte. Traktat wächst. Stündlich gewinnt unsere Bewegung an Zulauf. Die Zeichen, die wir gesetzt haben, wurden erkannt und verstanden. Traktat, Traktat. Die Raumschlacht um Panjamondi ging verloren, doch der Kampf ist nicht zu Ende. Auf der 1-Katalog I and Lethox, den wir den Besatzern abgenommen haben, wird unsere Titanen-Schlagkraft mehren. Gnade euch Gott, Gon, Orgon, Terraner, Motana und Arkoniden. Traktat, Traktat! Das Traktat hat Letox entführt. Demnach hatten sie Hilfe von der Universität. Nicht unbedingt, aber die Terroristen müssen die Räumlichkeiten, technischen Anlagen und sonstigen Bedingungen sehr gut gekannt haben. Adlan richtete sich ruckartig auf der Liga auf und schwang sich auf den Boden. Mit einem Ruck riss er aufgeklebte Elektroden von seinem Arm. Egal. Wir wissen jetzt, dass da unten jemand aktiv ist, der über ein beträchtliches logistisches Potenzial verfügt. Diese Typen gewähren zu lassen, können wir uns sowieso nicht leisten. Also werden wir uns ordentlich ausschlafen und dann ein zweites Mal dahin untergehen, um unseren Auftrag zu Ende zu bringen. Wir? Wir. Ja. ja, wir. We'll